Четверте, мовної російсько-української. Чому Шевченко поему тризна написав російською мовою? Щоб доказати, що українська мова в поезії не поступається російській, кажуть меншобратовці. Що для Шевченка російська мова рідна, як українська, кажуть старшобратовці. А може, тому що Шевченко присвятив свою поему російській княжні Варварі Ріпніній, що була закохана у поета по самі вуха. А він у ній ані до п'ят. П'яте виховної. Заголовок одної статті. Шевченко не для дітей. А діти найбільше люблять Шевченка декламувати. І не тільки Шевченко для всіх. Закінчивши свою подорож довкола світу, я мандрував іншими дорогами, на яких не було митниць, паспортів. Не треба було ні візи, ні квитків, ані перепусток. Водили мене мрії. Ще одна мрія – прожити хоч один рік на пенсії. Безтурботно. Пенсійний період настав. Безтурботність, забудь. Коли я почав цей період, так склалось, що я відразу помандрував шляхом навпаки. У протилежному напрямі, проти сходу сонця, довкола півсвіту. Сентиментальну подорож до Австралії. Сентиментальне повернення до другої батьківщини Австралії. Вступ. Кажуть, що злочинця тягне на місце його злочину. Чому? Хто його знає? Так само мене тягнуло до місця мого злочину, Австралії. Мій злочин полягав у тому, що я замість того, аби повернутись на родину, емігрував до Австралії. Але лише в цій країні я довідався, що англійці посилали сюди своїх злочинців, а національним героєм вважався тут розбійник Келлі, щось як у нас Кармелюк. З Німеччини я емігрував у грудні 1949 року чекав на корабель у таборі Віталії, сів на англійський корабель Геленнік Принц біля 20 січня і після бурі, негод і аварії корабля в Індійському океані, причалив на постійне життя в Австралії 14 лютого 1950 року. На цю нашу теперішню прощу зібралася добра компанія. Мій приятель ще з полону в Австралії, Любко Білик, побратим Любко Галуга, Роман Куціль, усі тери живуть в місті Рочерстері, США. Білик – сеньор між нами, організатор пласту, братства дивізійників, був головою краєвої управи. Розбудовує кредитівку, відділ козаків Українського народного союзу і ще багато чого. Куціль керівник української радіопрограми. Фактично без нього не відбувається жодна найважливіша українська громадська подія в Рочестері. Спортсмен був головою Української спортової централі Америки і Канади. В Австралії він має брата-дивізійника, брата диригента церковного хору і сестру. І Швагра. Він уже відвідав Австралію сім чи вісім разів. Неодружений. Галуга, хоч сказати про проте же Білика в українському рочестері, проте він світовий чоловік. Наприкінці війни потрапив до совєтського полону і звільнився як німецький малолітній юнак. Інсталяції друкарської машинерії носили його навіть до Китаю. А одна з його дочок – офіцер американських збройних сил в Каліфорнії. Любить подорожувати Тож не міг проминути нагоди Поїхати з нами На долину на спід Вилетіли ми з Торонто Бо тут були дешевші квитки Ніж в Рочестері І прямий переліт без пересадок Любко з сім'єю і я Прожили в Австралії понад сім років Заклали братство Колишніх вояків Першої української дивізії Української національної армії З нашої ініціативи у 1954 році на спільному з'їзді було засновано об'єднання комбатантських організацій. Ми залишили там численних побратимів, кумів, приятелів. Тепер у 1989 році їдемо вклонитися, мабуть, останній раз нашій другій батьківщині. Поживши там, у теплому приємному кліматі, хоч часом мерзли, Познайомившись з австралійцями, людьми безжурними, загартованими спортом, з гемблерськими навичками, у штаті Вікторія день кінських перегонів за трофей КАП, вихідний день. Я часом собі думав, якби я мав вибирати місце народження, то вибрав би Австралію. Очевидно, як австралієць, бо вибирати батьківщину, тобто міняти її, «Ти не можеш», як пише поет Самоненко. Однак з українськими зубами, бо тоді в австралійців псували зуби, і кожному поголовно на 16 році життя виривали всі зуби і допасовували до лиця протези. Сідний Вилетівши 15 березня 1989 року з Торонто, ми через Гаваї долетіли до Сіднея, Найбільшого міста Австралії 17 березня за австралійським часом Перескочивши один день через 15-годинну різницю В часі між Канадою і Австралією Нас привітали і зустріли на литовищі Хіцяк, голова станиці братства Микола Мик і ще двоє побратимів Заїхали ми до резиденції метрата Івана Шевціва Що біля церкви Святого Андрія, його парафії. Він прийняв нас дуже гарно і дружньо. Обід подали сестри-монахині Васильянки. Любко Білик захопився аргентинським капусняком. Васильянки прибули з Аргентини. Засмакував йому, як ніколи.